Іноді Степан обережно визирав з-під навісу, з байдужевілими очима оглядав незнайомі селища і містечка, через які проїжджала бричка. Ковзав поглядом повдягнених у чудернацький одяг людях, які зустрічалися їм на постоялих дворах, дослухався до незнайомої мови. І знов ховався під навіс, лягав на дно брички, з головою кутався у драну ряднину. З останньою надією прислухався до своїх почуттів, але навіть внутрішній голос безпорадно мовчав. Степана абсолютно не цікавило, де саме і куди вони їдуть, що за люди тут живуть. І загалом, навіщо все це? Сіра каламутна байдужість заполонила його душу, заповнила мозок, стиснула крижаними клепками серце. Степан ані трішечки не зрадів, коли Мошка зовсім виключив з його щоденного раціону трав'яну настоянку, а відтак скованість язика та щеле послабли настільки, що він нарешті почав сяк так потякати. Користі від того не було жодної. Тутешні люди не розуміли ні шляхетної польської мови, ні народної української, ані німецької а спілкуватися з селюками та бідними городянами латиною, давньогрецькою чи давньоєврейською – про це навіть думати смішно. Тобто було би смішно, якби Степан зберіг іще здатність всміхатись. Нарешті вони доїхали до похмурого сірого міста, де повітря було просякнуто досі незнаними пахощами солі та йоду. Зупинились у богій халупі, тільки на єврей – Відрахував її господарю декілька золотих монет і сказав декілька слів невідомою мовою, як той одразу ж позадкував до дверей, вирячивши на мошку очі і вклоняючись обом мало не до землі. Більше вони господаря не бачили. Про джерело невідомого запаху Степан дізнався значно пізніше. Однак нічим неприкметного дня, такого ж похмурого, як і все це похмуре сіре місто, Мошка уперше вивів заслаблого юнака на вулицю і повів прогулятись на дамбу. Тоді Степан уперше в житті побачив безкрайні океанські простори. Але навіть це величезне видовище не збудило його цікавості. Як і досі, сіра і стискала серце, що вже не скніло тугою, а загалом, не би, зникло із грудей. Так Степан абсолютно збайдужив до оточуючого світу – а заразом і до світу внутрішнього, який абсолютно спорожнів. Паскудно похмуре одноманітне буття з паскудними похмурими ранками, що змінювались не менш паскудними похмурими днями, захололими вечорами та монотонними ночами, в усьому відповідало летаргічному спокою його душі. «Ну що поробиш? Така вже зима у цих краях!» «Але ж, Господи, навіщо життя?» Навіщо й надалі відбувати день за днем у тюрмі власного тіла? Кому потрібне рослинне існування до недавно ще сповненого сил юнака? Невже ж тобі, о Господи, то навіщо? Рік 1710 від Різдва Христового. Голландія. Зарипіли і гримнули вхідні двері. За хвилину до кімнати увійшов Мошка – та Степан навіть не озирнувся на нього. Справді, навіщо озиратись? Єврей був таким самим, як і завжди, сірооким, худорлявим, довготелесим, у спілкуванні вкрай вічливим. Що там цікавого? Як сьогодні почувається молодий панич? Веселий голос єврея неприємно різав Степанове вухо. Мошка просто кипів від надлишку життєвої енергії – а юнакові так хотілося цілковитого спокою, бажано навіть спокою замогильного. Чому молодий панич досі й не поснідав? Уже день давно, невдовзі час обідати, продовжував тим самим веселим тоном мошка, жваво жестикулюючи, Степан навіть не поворухнувся. Отже, молодий панич продовжує мовчати. Степан не відреагував. Тоді єврей підійшов до нього в притул, опустивши поруч на незастелене ліжко і спитав тихесенько, тихесенько, майже пошепки. Гаразд, поговоримо про інше. Ну що ж, молодий панич має намі робити далі, як стане жити? Від несподівано тихого, надзвичайно легенького шепотіння Степан чомусь дригнувся, не мов би, то був громоподібний крик, і нарешті обернувся до єврея. За мить перед тим рухливий, немов. Улькартуті, Мошка тепер завмер на ліжку і пильно вдивлявся юнакові у самісінькі вічі, загадково посміхаючись. А що саме я маю робити, нарешті, повільно мовив Степан, жити або померти? Молодий панич дуже-дуже хоче вмерти, тільки ніяк не наважується, еге ж? Промовляючи це, Мошка хитро підморгнув Степанові та знов завмер, вичікуючи. Слова єврея подіяли на юнака, як раптовий укол голкою у чутливе місце. Сердега скочив з ліжка і скрикнув. «Ова! Чом це раптом молодому панечеві?» – почав було Мошка. «Ах ти щаклун бісів! Як це ти примудряєшся читати в людських душах, немов у відкритій книзі?» Гнівно перервав його Степан та раптом затулив очі рукою, бо йому здалося. «Ні, ні!» то щось неймовірне, не може людське обличчя випромінювати світло. Це ж клятий єврей, нечиста істота, нащадок вбивсь Христа, сам христопродавець, а обличчя світиться або як у святого, або як у божого янгола. Але ж так не буває. Це, це мабуть, у нього в голові вже паморочиться. Може, Мошка таки підпоїв його отрутою? що почала діяти лише тепер, Юда, Юда. Геть знесилений Степан впав на ліжко, не би здалека до нього долину схвильований голос єврея. Може, не чаклун і не відьмак, дарма молодий панич так вважає. У людських душах і серцях Моше також не читає. На це здатен лише сам Гашем, Бог Всевишній. Як же можна людині підміняти його? «І завжди ваше плем'я когось боїться», – зневажливо мовив Степан. «Ось, будь ласка, тепер ти злякався свого власного башка. Хто б міг подумати?» «Всемогутній має достатньо можливостей, аби запобігти зазіханням на його владу будь-кого з людей», – з достоїнством відповів єврей. «Та дарма молодий панич вважає, що Моше боїться всемогутнього». «Отже ти, виявляється, герой?» – стомлено процідив Степан. «Не знав, не знав. Всевишнього не треба боятись», – уточнив Мошка. «Потрібно боятись лише не образити його, навіть ненавмисно скривдити чимось, навіть думкою негідною його неосяжної милості».